Сьогодні у випуску на вас чекає. Різні мовні цікавинки від автора програми Загадки мови Леся Мовчун. Розповідь про туристичні походи. А також у програмі Старшокласник поміркуємо над тим, що краще: активний чи пасивний відпочинок, а також поговоримо про дисципліну. Тож приєднуйтесь. А ти знаєш, яке символічне значення української вишиванки? Я знаю, що вишиті візерунки мають захищати людину від лихого ока. І в них є певна сила. Недаревно зараз пішла мода на ці сорочки. Лише сьогодні, коли їхала на роботу, зустріла чотирьох людей, вбраних у вишиванки. Так, це справжній бум. Це так красиво. Мені подобається традиція, коли дівчина сама вишиває сорочку своєму нареченому. Так романтично. А ще доводить її працьовитість. До речі, у програмі «Загадки мови» мовознавець Леся Мовчун розкаже багато цікавого про українське вбрання і поділиться деякими секретами. Тож слухаємо! Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про символічне значення сорочки в мовній картині світу українців. Чи існували колись шкуратяні гроші? Ще раз пригадаємо, як слід змінювати слово «віче» та з'ясуємо різницю між словами попереджувальний і «запобіжний». В одній із передач ми говорили про символічне значення шапки і про те, як давні традиції продовжують своє життя в мові, даючи нам ключ до розуміння стійких висловів. Сьогодні ми продовжимо розмову і дізнаємося більше про символіку сорочки. Тим більше, що нині вишиванка знову стає важливим елементом національної культури та виявом патріотизму. Розповідь про значення візерунки вишивки неможливо вмістити в одну передачу, тому скажу найголовніше. Ці символи перегукуються з орнаментами трипільської культури 3-5 тисячоліть до нашої ери. Дослідники вважають, що вишивка на сорочках зашифровує пам'ять роду і програмує майбутнє. Сорочка-вишиванка, навіть найпростіша, завжди передавалася у спадок від покоління до покоління. Вишиті візерунки мали захищати людину від лихого ока. Своя власна сорочка – це оберіг для її власника. Орнамент може розказати про те, кому призначалася сорочка – чоловікові чи заміжній жінці, хлопцеві чи молодій дівчині, а може – парубкові нареченому. Для судженого дівчина сама вишивала сорочку на весілля, а собі мала приготувати не менше 10-12 сорочок, аби довести свою працьовитість. У народних піснях опоетизовується шиття, особливо коштовним матеріалом. «Шовком шила, шовком шила, золотом рубила» та для того козаченька, що вірно любила. Вишита сорочка – символ кохання, щастя, краси, щасливої долі. Як ганусі не любити, коли молоденька? Як вишиє сорочину, як мачок дрібненький, співається в Коломийці. Процес вишивання супроводжували співом, адже вважалося, що гарна пісня подарує майбутньому власникові щасливу долю. Сорочка могла розказати про статки, чи багата на ній вишивка, чи не латане полотно, чи вибілене. Тому сорочка взагалі символізує статки. Сорочки немає, а женитись гадає, казали з осудом. Крайньою межею бідності вважалося, коли людина мала останню сорочку. Саме таке словосполучення досить часто фігурує в стійких виразах. Фразеологізми «зняти», «стягти» останню сорочку, «оставити без сорочки» означають довести кого-небудь до крайнього зубожіння, залишити без засобів існування. Хоч в бідного багатий останню сорочку зніме, ніхто не посміє заступитись. Григорій Квітка Основ'яненко До сорочки обібрати, обібрати нічого не залишаючи. Одного обібрали до сорочки – Другому забрали муку з корита – Лесь Мартович. Залишитися, зостатися без сорочки – це дійти до крайнього зубожіння, до тяжкої скрути. А там, може, і таксу прибавлять. А поки прибавлять, то ми без сорочки зостанемося. Панас мирний. Про це йдеться і в прислів'ях – сорочки на хребті нема. Сам голий, а сорочка за пазухою. Позич голий сорочки. Про надзвичайну щедрість і доброту свідчить бажання людини поділитися навіть власною сорочкою. Останню сорочку скинути і віддати – це поділитися з ким-небудь усім, що маєш. Любить жінка, щоб про неї казали. Он як Андрії Хабаба, так от богомільна. І як хто взнав уже оцю її примху, то знай тільки грай о такої. Так вона й сорочку останню скине та віддасть. Біла – Випрана сорочка – символ заможності, свята, урочистості моменту. Тоді вдома Великдень, як сорочка біла, мовиться в українському прислів'ї. Чисту сорочку обов'язково надівали перед важливою подією. І в останню путь теж виряджали в чистій сорочці. Невідповідність поведінки Вікові засуджує прислів'я «Сорочка цвинтарем смердить, а ще б танцювалось». Сорочка натільна білизна. Тому, попри той негативний зміст, який вкладають у наступне прислів'я егоїзм, небажання співпереживати, підтримувати, ділитися з ближніми матеріальними цінностями, прислів'я всякому своя сорочка ближче до тіла відповідає буквальній життєвій правді. До речі, а чи знаєте ви, що у цього прислів'я є продовження? І я попрошу вас згадати другу частину і надіслати відповідь на адресу нашої передачі. Тож, приготуйте ручку. Наприкінці нашої розмови я обов'язково нагадаю саме завдання і продиктую адресу. Оскільки сорочка – це одяг, який вдягають просто на тіло, то фразеологізм «змокнути до самих сорочок» означає дуже змокнути наскрізь становись з десяцькими дурнісінько блукали в очеретах та не знайшли бурлак і тільки змокли до самих сорочок. Іван Нечуй-Левицький. Сорочка належить до індивідуального, навіть інтимного простору людини. Не в своїй сорочці, Льолі, так ефемістично описують стан психічно нездорових людей. Тобто хтось не при своєму розумі. Наприклад, як ти сказала, чи ти в своїй Льолі, дівко? Степан Васильченко. У народних обрядах сорочці надавали магічних властивостей. Вважалося, що четвергова сорочка, тобто пошита в четвер, дасть людині здоров'я дожити до старості. Я вже казала, що сорочка вважалася оберегом. А тому й досі існує забобон. Вдінеш сорочку на виворіт – чекай неприємностей. Аби до дитини не причепилася хвороба, радили вдягати сорочку пазухою назад. А коли хтось занедужував на пропасницю, то скидав на дворі сорочку, клав на неї щось важке, а сам хутко біг до хати і вбирав нову. Виряджаючи рідну людину в далеку дорогу, у чужі краї – мати, дружина чи кохана – давала чоловікові сорочку з вірою в її магічний захист. Про удачливу, щасливу людину, про того, кому в житті таланить, кажуть – народився в сорочці. Я, мабуть, унікум. Народився в сорочці. І ви знаєте, я абсолютно певний, що доживу до глибокої старості. Юрій Смолич Що ж, сорочка – важливий елемент одягу. Для нас це частина національного вбрання з багатим символічним змістом, який живе в мові. Дуже багато поезій написано про вишиванку. А я пропоную вам послухати вірш Тетяни Майданович «Біла сорочка душі». Вишивка з-під Полтави, біло-небесні трави, Мати вдягає синочку першу маленьку сорочечку на ту, що Господь йому шив На білу льолю душі, Що найміцнішу, просту Із невмирущого льону Дав Господь чистоту, Сяючу лілію льолю. Не заплямує ніхто Світло духовного серця, Дар найцінніший той Правду і милосердя. Біла сорочка душі Буде завжди вільно білою, Не зможуть її перешить Навіть рукою милою. Між чорних і сірих людей Через болото і стужу Вона як промінчик веде Твою недолюблену душу. Ти в курці чи в кунтуші, А всюди з тобою доля, Біла сорочка душі З небесного льону Льоля, її ні продать, ні зносить, ні зняти, ні вкрасти не можна. В ній твої муки всі, в ній тобі милість Божа. А зараз, друзі, перенесімося в далекі часи. Можливо, навіть у казку. Пам'ятаєте, як народ про сиву давнину каже за царя панька, як була земля тонка. Або ще, то ще тоді діялося, як шкуряні гроші на світі були, так були колись чи ні шкуряні шкурятяні гроші. Розібратися з цим питанням допоможе нам нарис етнографа Валерія Фісуна історія грошей. У давніх народів хліборобів, скотарів і мисливців, еквівалентом вартості товару була вартість худоби. Запозиченим із тюркських мов словом «товар» у прослов'янській мовній спільноті позначали майно і худобу. Пізніше у давньоруській мові товаром називали як майно, так і гроші. У сучасній українській мові існують омоніми «товар» зі значенням «те, що є предметом торгівлі» і «товар» – «велика рогата худоба». Останні значення засвідчують такі приклади. За табором попід лісом паслися цілі череди товару, свиней та овець, неначе в якоїсь кочової орди – Іван Нечуй-Левицький. Або через дорогу гнали господарі на водопій свій товар – Іван Микитенко. Існувала і розрахункова одиниця куна – шкурка куниці. Пізніше так називали і срібну монету в Київській Русі. Шкурами, як грошовими знаками, користувалися скрізь. Від античних часів у Спарті, Римі, до початку ХХ століття на Алясці. Пам'ять українців зберегла спогади про ті часи в мові і в обрядових звичаях. Наприклад, можна почути примовку. За царя Горошка, як луб'яне небо було, і шкурятяні гроші ходили. В українських шлюбних обрядах куницею називали плату князеві поміщикові за шлюб. І навіть саму наречену звали куницею. Ви слухаєте передачу Загадки мови. З вами Леся Мовчун. На ваші прохання, друзі, ми ще раз пригадаємо, як правильно вживати слово «віче» в різних відмінках. Слово «віче» питомо-українське. Останнім часом воно актуалізувалося. Наприклад, читаємо в газеті. У Києві відбулося народне «віче». Академічний тлумачний словник української мови подає кілька значень цього слова.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 Знахідний: віче, орудний: вічем, місцевий: на вічі, кличний: віче. У множині: називний відмінок: віча, родовий: віч, давальний: вічам, знахідний: віча, орудний: вічами, місцевий: на вічах, кличний: віча. А ось як змінює іменник віче, звісно, відповідно до норм нашої мови Іван Франко Гей віча нині. Віча ще такого. Відай не тямить деревлянський ліс. Уживаємо <му> доречно слова «попереджувальний», «попереджальний» та «запобіжний». Попереджувальні дорожні знаки, попереджувальні написи на табличках, попереджувальний гудок паровоза, попереджувальний окрик вартового.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 Отже, запам'ятаймо, сигнали і знаки можуть бути попереджувальними, а заходи – запобіжними. Друзі, наша передача завершується. Та перш ніж попрощатися, я нагадаю конкурсне запитання. Яке продовження має загальновідоме прислів'я «Всякому своя сорочка ближче до тіла»?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 Радіо Родина твоя хвиля. Нагадуємо: вислухайте Радіо Родина у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Олександро, а ти любиш походи? Взагалі в справжні походи не ходила. Але кілька разів була в туристичному таборі. З палатками, з спальниками, з їжею біля вогнища. А ти бувала? Я не вважаю себе прихильником походів. Але на два дні, можливо, і сходила б. Ну, дуже люблю їжу, приготовану на вогнищі. Уявляєш, зловити рибку і одразу її підсмажити. Знаєш, я цими вихідними буду знову в туристичному таборі. І буду їсти їжу з вогнища. Це так класно. Тепер я розумію, чому ти підготувала сюжет про походи. Відпочинок у літку буває різним. Можна лежати і засмагати на сонечку на березі моря чи річки, відпочивати у бабусі.